מושיעי מחמס תושעני. מהולל אקרא אדוני, ומאויביי אבשע, כי עפפוני משברי מוות, נחלי וליעל יבעתוני, חבלי שאול סבוני, קידמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא. וישמע מהיכלו קולי ושבעתי באוזניו. ויתגעש ותרעש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כי חרא עלה עשם באפו ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. וייץ שמיים וירד וערפל תחת רגליו, וירכב על קירו ויעוף, וירה על כנפי רוח, ויש את חושך סביבותיו סוכות חשרת מים עבי שחקים, מנגח נגדו בערו גחלי אש, ירעם מן שמיים אדוני ועליון יתן קולו. וישלח חיצים ויפיצם, ברק ויהום. וייראו אפיקי ים, יגלו מוסדות תבל, בגערת אדוני מן נשמת רוח אפו. ישלח ממרום ייקחני, ימשני ממים רבים. יצילני מאויבי עז, משונאי כי אמצו ממני.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 ככל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מעווני. וניאשב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. עם חסיד תתחסד, עם גיבור תמים תתממם, עם נבר תתתבר, ועם עיקש תטפל, ואת עם עני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי, אדוני, ואדוני יגיע חושתי. כבכה ארוץ גדוד, בלוהי אדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צרופה, מגן הוא. לכל החוסים בו, כי מי אל מבלעדי אדוני, ומי צור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותיי. ותיתן לי מגן ישעך, וענותך תרבני. תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסו לי. ארדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. ואכלם, ואמחצם ולא יקומון. ויפלו תחת רגלי, ותזרני חי למלחמה, תכריע קמי תחתני, ואויבי תתה לי עורף, משנאי ואצמיתם, ישעו ואין מושיע, אל אדוני ולא ענם, ואשחקם כעפר ארץ, כתתחוצות אדיקם ארכעם. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עם לא ידעתי, יעבדוני. בני נכר יתכחשו לי, לשמוע אוזן יישמעו לי. בני נכר יבולו ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי.